28. Wenn eben Adam stirbt, wird seine Arbeit außer von drei abgeschnitten, eine majestätische Wohltätigkeitsorganisation oder eine Wissenschaft, die für ihn von Vorteil ist, oder einen guten Jungen, der ihn anruft.